A'udhu billahi min ashshaytan rajim. Bismillah arrahman arrahim. Inn alhamdulillahi nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa naaudhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyatih a'amalina. Ma yahdihi allahu falamud illa lahu wa ma yudlilhu falamud illa lahu wa ma yudlilhu falamud illa hadiyallahu wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la shadikallahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du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 Për shëndetit e Allahu Xhejale Xjalaluhu, mirësi e begatia e mushira e Zotit, të gjitha të grumbulluara tek më i miri dhe Zotëri i pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, bi shoqëtitë besnik, mbi familjen time të ndarshme, mbi gratë e ti të pasta dhe mbi gjithë muslimanët sële të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të ndëror dhe zor me leinë e Zotit Xhejle Xjalaluhu do të vazhdojmë neve në lexhuratat tona në të ditës së shtunë duke veçuar disa çaste dhe disa minuta nga jeta jonë që të furnizohemi me diçkan nga dija e Kur'anit, nga dija e Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo diçkan nga ajo çka na e kanë mësuar dietart. Ajo të cilën do ta trajtojmë do të orvatemi ta shtjelojmë në këtë tematik në ditën e sotëshme, është një tematik si vazhdimësi e prezentimit të disa prej librave të cilat ka nevoj besimtari në jetën e ti që të shikon në to, të ledzon në to dhe të vendosë sirën e ti me vëmendje duke vazhguhe në ilmin dhe dijen të cilën e mbajnë këto libra. Në legjeratën e fundit përmendëm një librë të cilën besimtari nuk ka pavarësi prej saj, prej ati libri dhe ajo është libri së mundja dhe ilaci. Dhe përmendëm disa prej arsyeve të cilat besoj që janë të mjaftueshme që besimtarën me nëzit me ledzuat libërë. Dhe ajo që në nëzit që të flasim bë këtë tematika është koha dhe historiku ku në ka ra risk me jetuë. Në kara hisë dhe kismet me jetu në një kohë të rjetëve shëqërore sociale ku njerëzit komunikojnë në minutat të shkurtra në qastat të shpejta shkëmbejnë informacione shohin informacione nga këtu për cilën gjendjen shumë të largët por se nga anët tjetër ndërtimi shpirtror ndërtimi Shkencor, ndërtimi Që i përket një besimtarit Të shumë i mangët Pra, të gjithë neve Pa pages, pa të shmim Me të shmim shumë të vogël Por qëllë me informata shumë të mdoja Në rjetët e internetit Por se nëse zhveshemi Dhe dalmi nga interneti Dhe e shikojmë vetën Nga kurani dhe soneti Dhe të dashovëm i vetën shumë të zbrazët Shumë të varëfër Në cilin aspekt në aspektin e furnizimit të valigjës për ditën e takimit me Zotin të barek e vëtë e ala. Pra, sa është duke në ofru neve rjeti shoshëror, ilmë të pashtër, dhije të pashtër, dhije të dobishme. Shpeshar neve duhet mundall me këta. Dhe duhet besimdarit lufton me dinamikën e cila ka mundësime më me gravitetin e fuqishëm ta të ardzon dhe të rënën në logina të të dështuame. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur hynën në islam e kuptuan një gjë shumë të rëndësishme. Me gjithë analfabetizmin dhe mos studimin dhe mos shkollën që e kishin para se mëhinë në islam. Tash, ki para syh një skenë, një popull i cili nuk lexon, nuk mëson nuk dinë shkrim lexim shumica dërmusë atyre janë të njohur vetëm për luftra dhe për plasje dhe hakmarrje nuk e njohin për vetë se çish kanë thënë në poezia i fortë e han të doptin e kështu me radhë dhe vjen islami nga këto gjende për një herë i furnizon me një veti shumë dëçmuar dhe ajo është leximi studimi mund të paramendosh analfabetin i cilë hin një islam, mëson Kur'an, studion ajetin fjalë për fjale, shkronjë për shkronjë. E. e kanë ditë sepse zotë i onë të barek e vëtë ala e ka sjelë këtë ajetë, cilat janë kuptimet e këti ajetit, qka së inon zotë i onë të barek e vëtë ala me këto ajetët. Dhe si shembol praktik, është Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anë, ka dhanë, nuk ka ndë një ajetë, Keni parasish, nuk ka ndo një ajet që une mos të di në cilën kohë ka zbrit cilat janë qëllimët e ati ajeti shkaku i zbritjes cili ka sinë shkaku i zbritjes ju e dini shumë ajete zbresin me shkache filani, në gjarja filane dhe zbret një, një ajet në fund që ka than nëse e kisha dit dikant i cili Osh mai dishëm se unë në librin e Zotit mundem të shkoj me Deve tek Ai vetëm se kisha shkuar. Por atash kjo neve na e jep një skenë shumë të hatashme të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është ajo? Abdullah ibn Mas'udi nuk duron që dikush më dit Kur'anin më mirë se ai. Abdullah ibn Mas'udi nuk duron Nuk jep këtë shansëve të vetës që dikush të egziston më i dishëm se aj në liber të Zotit e barek e vëtjala Abdullaj më në mes Udi Vlezër A ka qenë i shkolluar para se me hinë islam? Jo A, kanë qenë ebu, a ka qenë ebu urejra i shkolluar para se me hinë islam? A ka qenë omeri i shkolluar para se me hinë islam? Jo Një numër i madhës adhe nuk kanë qenë dhe shkolluar Por se dhja e tërë është shumë më ma e ma dhe se dhja jonë. Në ka mundë si shkollohemi, ledzojmë, shkruajmë, por se nuk i kemi kapacitetet e sahabeve. Ko është problematika? Problematika është në metodologjinë dhe zelin e mësimit, zelin për Quran, zelin për haditin e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Andaj dhe e zërë, kam zhen një liber e cila gjithashtu është e përkthirë në gjuën Shqipe, e përstatër për dhe e përafruar, të cilën e shohemi pa tjetër dhe domës dëshmërisht që besimtari ta ketë një kopje nga kjo libar, të ledzon nga kjo libar dhe mos t'i ndalët saj libri, këti libri. Neve në të fësirë, gjithmon për vlasëmi për vlerën e Koranit dhe gjithmon vdheze kur e ofrojmë dhe një libar që është domës dëshmëri për ta ledzu dhe e rrisim çmimin apo vlerën e këtij libri dihet gjithmonë se është nën librin e Zotit tevareke u teala Kurani nuk i afrohet as një sem Kurani nuk i afrohet as i sat porse Kurani dëshiron mushbegu Kurani ka nevojë për sharrim Kurani i i nevojitet që një studijues të jetë me horizontale të gjana për me kuptuar qas është libër i madh Libri atë që ne kemi zgjedh është libër të cilën e ka shqyt Ebu Zekeria and never we një hojh el hafiz hafiz i madh i cili ka jetu e në shekullin e 7 djetar të cilit i ka dhanë Allahu Gjellegjellu hu shumë bërëqet atë shumë i ka dhanë bërëqet sa që në studimet e djetarëve të cilat janë mërën me studimin se cila liber ka për hapje më të madhe e zën rangun e par libra e këti hojhë liber një i cili pas libri të zotit e bare kjo e te ala në botën islam me arab dhe jo arab komplet, libri mëj përhapur është libri i këti hoqe e buzekeria e ne u e vi ki ka shumë libra, porse ki libri të së në kemi zhërë është libri mëj përhapur në botë në vendet arabe në gjamiat e arabve në gjamiat e muslimanve në përvendet ku flitet arabisht nuk ka ga të gjami që nuk shpjegohet këtë libar nuk ledzohet këtë libar derisa Muhammed ibn Salih el Uthejmin të cilit do tja citojm disa prej teksteve ka than nuk ka shtëpi që nuk e ka këtë libar ta shna do të të shof me se saja vlen me me pas këtë libar dhe me hullumtu në këtë libar me njëherë pas ajetit në fuqi vjen hadithi. Faja jon ndërtohet mbi dy bazamente, mbi ajete dhe hadithe. Ajetet janë mutawatira, dihet, i kanë transmetuar njerëzit me numër të bollshëm të njerëzve. Më njëherë pas Kuranit vjen hadithi. Por za hadithi duhet vërtetuar. Duhet me vërtetuar e ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam apo nuk e ka thon. Dhe kjo është shkencë veçantë të thon i përket dietarës. S'ka mundësi të dokush më bó s'ka mund të shkoj diku më bó. Imam Nawawi, çfarë ka bëu vëllazër? Ka marr 6 libra e hadithit. Ka marr 6 libra e hadithit. Duke filluar nga Imam Buhariu, pastaj Imam Muslimi, pastaj Abu Dawudi, pastaj Tirmidhiu, pastaj Ibn Majah dhe En-Nasa'i të janë 6 libra të cilat kërthu e 6 libra gjithmonë është përqëllim këtë 6. Këtë 6 libra vëzër studimi tëre imri është pak mi studiu atë. Shumë djetarë s'kanë mëri mi studiu komplet. E ka morë vetëm një libra nga se imri është shumë ma i shkurë se sa mi studiu këtë, këtë libra. E gjithë feja pas kur anit është ndërtuar në bi këtë 6 libra. Pra nuk delë ndë një hadith nga këtë 6 libra. A ndaj dhan kutubus sita 6 librat e hadithit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili prej neve ka takat të më studiu këto? Cili prej neve ka takat ku vetë më studiu këto me shikuar çdo hadith shumë pak. Në gishta njëfër njerëz që e kanë studiu hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ket vështësi e ka ditë Imam Nawawi. Andaj Ka bo një vej për shumë dhe madhe, duke përmbledh nga këto 6 libra, a i kën e haditheve të pingamberi sallallahu aleyhi sallam, ku ka than në fillim të librit, duke e lutë Allahun të bareke vë te ara, që të jetë ndihmës dhe përafruës i hadithit të gjdo musliman. Të gjdo musliman. Pra është libri, Rijadu e Salihin. Këni do gju ndë është ta? Por këtë libor është një libor me famë të madhe, me bereqet të madhe, neve në këtë ligjera dhe të rvatëm i të përmendim një që kanë nga fjalët e djetarve, mbiblerën dhe lëvdatën dhe këti libri dhe disa prej veqorive dhe vetive të cilat i ka këtë libor e që e bojnë të denjë që gjdo besimtar të merë, të ledzon, të studion, dhe të jeton me këto aditët e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Rijadu Salihin ka mbi 1800 hadithe. Një liber i mrekullushëm të cilin nëse njëri ju e lezon njëherë, disa djetarë kanë thanë, e kupton titullin e librit. Titullin i librit është Rijadu e Salihin. Qaj i bjarë Rijad? Rijad do me thanë kopshte. Kopshtet e njërzve të devotëshëm. Njërzve në mirë. Kër një li, njëri u i lezën këtë aditët Muhammedi sallallahu aleyhi vë sellem, e shikon se me qëfar feje ka orë Muhammedi sallallahu aleyhi vë sellem. E shikon se me qëfar feje ka orë Muhammedi sallallahu aleyhi vë sellem. Për te nësimit e kupton se me qëfar pasë tërtije kitë bashë me ketë njëri. Muhammedi aleyhi salatu vë selam. Andaj do të i përmenin në disa prejlef dratëve të djetarve që kanë përment mbi vlerat e këtij libri. Dhe pas ligjëratës, shpresoj që do të bindeni se ky libër meriton që çdo njeri për juve mos mëshkuhet të Allahu pa e lexuar një herë. Edhe pse duhet të më lexuam më shpesh. Por mos shkonte zotiva te bare kjo te ala, pra mos ndron një jet pa e lexuar një herë. Kto a ditët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Dhahbiu Në zonë se i shekhu lë islam Ibnu Tejmjes Allah e më shirof në livrën e ti Si eru, a'lam, e nubela Në vëllimin E në nëndë mëdhet Në jetëshkrimin Ebu Hamid el-Gazali Ebu Hamid el-Gazali është një Djetar të cilit I kam vungu hadithi Paramendo dhe zë Djetar të cilit i kam vungu Hadithi, se ka dit hadithi Së shmirë shumë me hadithi Ka qenë nga njerëzit shumë inteligent dhe super inteligent. Gjeni. Sigur, disa njerëz të cilët kanë kan një loj dashnije për kësi emra. Gjeni, super gjeni, intelekt, super intelekt. Kanë një loj pasioni. Kënjeri, thotim am dheheviju, a konë shumë i meqë. Ka shkujt libra. Por së është niku nga filozofia dhe s'ka pas imunitet me këndërstu filozofinë. S'ka pas imunitet me këndërstu filozofinë. Në jetë shkrymin, pra në biografin e këti ogje Imam dhe e biu pasif let për rështitët e këti ogje Thot Faalejkeja e khi Pra tash Imam dhe e biu e shfridzon mundësin Duke e par rezikën ku ka shku Ebu Hamid e Ghazali E shfridzon në mes të reshtave Që gjdo muslimani tja jep këtë këshil të vlaut dhe dështë vlaut musliman dhe kini parasysh se kshiva po jepët nga një njeri shumë i malë edhe ajo është nëzanz i shekhur islam ibn të imije nga nëzënsat e shuar i cili vetëm në histori i ka të shkruaj tura dy livrat të mloja njëra është mbi 55 vëllime dhe tjetra 27 vëllime njeri gjigantë Dhe kur a jap kët nasihat çka thot? Fa'alika ya akhi. Por mboyu Allahu im. Bitadabburi kitabillah. Ne meditimin e librit të Zotit. Pra mos yndaj Kur'anin allahu të Allahut te bareke ve teala. Kjo është e para. Ne tham këtu na nuk e diskutojna. Se libri i Zotit xhelel xhelel usko, s'ka me thil, s'ka dëngjesh. Wa bi idmanin nadri fi s-sahihayn dhe mos i andaj vetës sytë nga dy sahihat kush janë dy sahihat? Bukhari dhe muslim nështë avdhezër dikush mundët me ndje lërgësi dhe mos raport të afur me këta qka na përthojna dhe kitë kjo neve në eshton dëshmin se qka na ka bo neve rjeti social kur neve i yemi larguar nga termët e ulemave dhe sahabeve tabiine me tabi tabiine. Ku neve sot kur thuat dy sahabhat duhet me tregue çka asht për qëllim. Te sahabët sa kanë kjo. Te te ulemat sa kanë kjo. Kur është përmen një ajet, një hadith, një libër i njohur të muslimanit. Sot me thash, me gjithë informacionet dhe bollokën e informacioneve, njerzit prap kur e shihmin dhe e fikin ata e shef se informacionet i ka të dopta informacionet i ka të dopta dhe nuk gjen rral që dikush ta ka zon një hadith dhe thot e ka transmitu Bukhari ju rral dhe pa po qka po, thot për e ti takshiri kjo dopsi e madhe e muslimaneve anë e muslimane duhet me këthije atmosferën e e cila kam bizotru të muslimane e vjetër anë dhe dhimam dhe hebiju për mbaju libri të zotit Shikollë mos e largosyrin nga dy librat e vërteta Buhari dhe Muslim. Was Sunan an-Nasa'i, dhe shikoni Sunenat e Nasa'iu. Sunenat an-Nasa'i dhe Ar-Riyadh an-Nawawi. Dhe në Riyadhin pra të Imamit an-Nawawi. Wa Adkaruhu, këtë librin e tij adh Adhkar, Imam Nawawi gjithashtu ka një libër shumë të njohur ku ka fol mbi dhikrin nga mëngjesi deri në mbrëmje të muslimanit pret që zgjohet nga xhumi derisa të bjere për zyti tan ditën ka të hija ka dalë çka duhet të më thon. Si zgjohet nga xhumi, si dal nga shtëpia, si kthehet nga shtëpi, si hihet në vojtorë zoti undorov, si dilet për nevoitorës, si hihet në xhami, si dilet për xhamie. Çka thuhet para namazit, çka thuhet pas namazit? qka thuët kërë të lahët njëriju, kërë delë prej pastrimit, qka thotë para avdesit, qka thotë pas avdesit, 24 orë që në ti e ka në këtë libër e edhkjarë. Nëse në mundësën, Allah u gjelotët i përmenjë me dhe veqorit e këti libëri, pasaj thotë të thot, flihë vë të nëgjahë. Keme shpëtu dhe keme arrit të qlirohosh nga gazjarë i gjëhënemit. Allahu në rrujnë nga gjahur e gjahenemit Pra imam nevoj, imam dhe hebiju Duke përshkujt e buhamid e gazelin Ne edhe na jep ketë këshilt Madhështore që të përmbahemi Me liber, të përmbahemi me Dysahihat, ta shikojmë që ka thënë Në sahihu, të nënkuptonë normal Edhe ibnimajin edhe, edhe budavudin Edhe të tërmidijun Dhe pasta i thotë Rrijad e nevoj Dhe përmbaju rrijadit Të nevojjotë Të flihë vë të njahë shpotën dhe ngritë është Allahë të barëke vë të ala Thotët Muhammed ibn Salih al Uthejmin Në shpegimin e katratët hadithëve të imam në vëwiut Dukë e shpeguhet njëpër e hadithëve Thotët felatë këdu të gjidu masjiden Illa vë juqra u fihi kitabur riyadu s-salihin Thotët nuk gjenë do një gjami Vetëm se në talë të zotë riyadu s-salihin Ale të zotë të në për gjamitë të tonë Riadu Salihin ne jesa na kemi ngrit parolën Kur'an dhe Sunnet dhe shpresoj që dikush për juve nuk nuk i shkon ndërmend me thon unë nuk jam të ditë për shka libra të u fol. Shpresoj. Por se kjo është pamë, kjo është katastrofë, kjo bela e madhe e muslimanëve që këta mos a lexojnë nëpër xhamia Riadu Salihin. Riadu Salihin. Pastaj do Imam Ibn Salih Al Uthaymeen والحقيقه ان هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع فدبرته اوسه كي ليبر رياض الصالحين كopshti e njerve te mir kitabun jamiun nafiun so, os nje libër për mbledhës ka për mbledhë çka hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas ai thotë Nafi unë shumë i dobishëm Nafi unë shumë i dobishëm Wa jes duku alejhi ennehu rriadhu salihin Thot është në harmoni me emrin dhe titullin e librit Kopshet e të devaqmëri Kur lexon këtë librë lezër Se si Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Në gjdo fush të jetës Ka përmend hadith të veçant Se si duhet besimtari të jetë në atë fushë Ti e kupton se kjo fej është eljome e këmeltu lekum dinekum, sot për juve kam përsos fejen ti me nda jush. E kupton madrin e madhe të Muhamedi s.a.s. dhe fejen me të cilën ka ardhë. Ar dhe e kupton edhe kundër përgjigjën e atyre të cilët thonë se feja islame është fej e cila i është përstat kohërave të vjetra. Dhe se sistemi nuk e duron fejen islame. Dëselatiti është ajo i cilin përstadot njerëzve sot. Por se kjo libër të jetë pasyrë të qartë se si Muhamedi Ali sallallahu selam ka ardhur me një fe e cila aplokon edhe shpirtin, edhe trupin, edhe mendjen. Kur demontohen një scoçitën nga tema për ta treguar se sa është i dobishëm ky libër. Kur debatojnë ideologjit dhe kur përplasën njëra me tjetrën, gjithmonë i hedhin poshtë njëra-tëtra mendimet e veta, komunizmi i banë ndemand demokracisë, demokracia i banë ndemand komunizmit, socializmi nuk e nuk e pranon borgjezin, e borgjezët nuk e pranojnë socializmin, gjiththamë dheve me, me njëritetri demontohen dhe hedhën poshtë. Dhe ku hedhën poshtë si si flasin, çka thonë? Thon kët ideologji e ka vendos dikush duke u nisë nga interesat e veta. Kapitalistët e kanë vendosur kapitalizmin duke u nisë nga interesat e veta të ngushtë të këtij grupi i cili i ka në dorë parat, i ka në dorë pasurinë dhe i bën skllav të tjerët. Pastaj vjen socializmi dhe thot duhet të gjithë të jemi të barabartë dhe çdo kush të jetë pronar i Por se duhet një grupe caktume, ata mi menagju të hollat. Për apë se prapë duhet një grup me i menagju të hollat. Dhe vjen demokracia me me velajin më të madhe dhe thotë bani qka të duni. Bani qka të duni, shfri uni, zhvesh uni, qorodit uni, se zdo ku shka të drejt me botë qka doje. Abo, pra, shkoni deri në skaj të epsheve. Por se na e kontrolojnë a prapë gjendjen. Si do qohë? Çdo grup grupi tjetër çka i thot. Ti ek i vendos ideologjin duke u nisë nga interesat e ngushta të grupit tan. Mirë. Që drejtë. Kur Allahu e ka vendosur ligjin e vet, nga cilat interesa është nis. Kur Allahu e ka zbrit Kur'anin dhe ka thonë Muhammedun sallallahu alajhi wasallam, nga cilat interesa është nis. Dhe këtu besimtari kupton madhrinë e kësaj feje dhe kocinë e ideologjive të tëra. Djodologjia është e kot kur ti e shikon se nga nisën ata dhe nga nisët Zoti te barekeu te Alla. Nga nisët Zoti kur thot mos mos e bën çeta se është haram. Nga nisët Zoti kur thot fal në namazin sov shfarz. Nga nisët. Çka fiton Zoti ju on te barekeu te Alla? Nuk fiton kur gjoh. As nisën. Tha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe hadithën e gjenë në rriadhës salihin Tha Muhamedi aleyhi salatu e selam Ka thënë Allahu të barëke Hadith qëtësi Si kur të part Derit të fund për e njerëzve Të part për e gjenëve Pra për e të i pari Derit të i fundit për e gjenëve Të jenë me të zemrën dhe punët E njerijut më të dëvoqme Po pra më qartë Si kur ketë njerëzit të janë Si kur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Si kur kejtë gjenët janë si kur Gjibrili A i shton kjo Allahut diçka interes A ka le vërdi, a ka profit, a ka benef beneficionet Qillan dusht term përdore A ka interes Tha Muhammedi a.s.s.s.s. Katën Allahu gjellë gjellalu hu Ma azad e dhalika fi mulkishej e Kjo s'mashton mu pushtetin e spak Prozoti kër i thot diçka e haram E diçka e farz dhe di shkaj e halab, qka fiton aj? Qka fiton aj? Nuk fiton kur gjo. As nisen nuk e fiton. Se si kur të fiton te, nuk do tishtë e zot. Se aj cili ko interes, është robë. E zotis ko interes. Pra dhezër të e kupton se feja islame, kur i ka vendos ligjet, i ka vendos nga, nga interesi kristal i atyre të cilët ju ngarkohet ligjit. Kër ne vallohu na i ka bëhë farz Me e prish le zetin e gjummit në mëngjes Ku shfiton këtë rast? Ku shfiton? Njërzit se cilët nuk kanë hinë islam që ka thonë Qëfar interes i ka pas me ma prish gjumin saba? Qëfar interes i ka pas? A i që ka pas asë një interes In ahsentum, ahsentum li enfusikum Vë in esetum fe alejha Tha Allah u gjellë gjellë lu Si dë bani mire kini por veti po banë të keqë, po papë kunder vetës. E Zotit që ka i banë? Zotit së një banë kur gjo. La ju, ju gjirë o la ju gjaro alej. A ti kur kushë një vend në, në kunder shtim dhe mi dojnë për balë. Andaj kur njeri ju i mediton këto madhështi të kësaj feje, e kupton këtësien e atëre dhe cëve pretendojnë se kërë nuk është e përstatshme për njerëzit, si nuk është e përstatshme kur shtë dhe lëgjë i Zotit Jo interesi i Zotit, smurdë bos, interesi i Zotit. Mirë, ideologji të tjera kur nisën, nga nisën. Nga nisën. Ti 100 euro unë 2 milion. Ti 100 euro unë 2 milion. Ti punon 10 orë për 200 euro dhe unë unë rrit këshiri për 2 miliardë euro. Vetë këshiri. Edhe të hipin në qafë kur du, edhe të rnonë kur du, edhe të vaj presion kur du. Edhe ti dush me ngumue, edhe këtë kta zguxon me çojë tortur, po dush me çojë liri e shprehjes, që muaun kam tek, çashtu. Unë bish, jam do të më të hip në çof. Si komenton ndriçë këto virasja e fëmijëve në botë, subhanallahu eladhim. Si komenton tetë ndriçës, ka koment? Vetë senjanit i aqytuar me shpraz, egërshin dhe çorodine vetvetes se s'ka kush më ndal. Ka kush më ndal? Në të ta ndale. Zoti Jon te bareke. Ve të ala ve kena rabbu kebil mërsad Allahu gjelëve ka tanë Zotë i urim prit njërzle Po prap i urim prit pa interes Për shka këse s'ka interes Aj nuk gutët Ata s'ka kanë interes gutën Se ruhën Kje i ruot këti Kje shtet i ruot ati Kjo fuqi i ruot asaj qetërës Por se Zotë i nuk gutët Por se Zotë i nuk gutët Andaj nuk ka nevoj e me i përshpytu dënimët Nuk ka nevoj me i përshpytu dënimët Këtë këta ku e kuptonë, dhe zërë, në këtë liëbër, do të shifë që Muhamidi së sëllëm ka orë me një fejë, e cila gjitha ligjët shkoj në interes të, të robit. Andaj kur ta plishës gjumë minë saba, shkoj në favorë tanë, se shkojnë këtë ditë a mirë. Në shkojnë favorë tanë. Dhe ti kur se falë namazin ta mamë si duhet, ti e kuptonë se është në kundër tije. A dhej që ka thamë shekë këllë islamu të imië, edhe padija e tij dhe Zoti çfarë ja realizon se Zoti e di më mirë çka duhet ty e sesa si ti për veten. Dhe kur Allahu pastaj i jep ilm thot Shiqir dhe elhamdullillah që Allahu s'ma pëlqeu atë dëshirën që e pat dashur, se ka ndakon shumë keq më pa paspërcosur. E falenderon njëri Allahu se s'e ka pëlqeu di sa dëshira. Pse vallë? Nga se kaderi, sesa, ka deri gjithmonë më i hajrit se sa dëshirat e tjera. A ne kan thon disa prej dhjetarëve sikur nevet na u çelke kaderi dhe libri i Zotit, ku nëj kanë shkujt veprat, dhe të shimmi të dëshirat e tona, që i shdojnë anë, do të zxednim kërejt, që ka da është Allahu i Gjellë, Gjellës Gjellalu, së është ma mirë për në edhe. Pro, në këtë libër, e gjenë këta, ndër ka dhënë, ibnë Salih, vajezdukë a lejhi, enë u riadhu salihin, fe fihi min kulli i zë u gjimë behigj, ka dhënë në këtë libër, Dhe jasaj qka ndryqon shpirtin Fihi eshja unë kethirat unë mësail e ilmi Vë mësail e adabi La të kedu të gjidu hafi gajrihi Ka thonë në këtë libor Gjenë shumë njëra prej mëseleve të ilmit Asë një kaptin e ilmit këtu nuk mungon Asë një kaptin e ilmit këtu nuk mungon Dhe sa për informacion Imam në uje ka shkut këtë libor Në disa kaptina Gjdo kaptin e ka nda për një dit Një kaptin një dit Andaj me ledzimin e këti libri Njëri e plësoj një vit të plot Pra nëse gjdo dit e ledzion nga një kaptin Për një vjet e ledzion krejt libren Për një vjet e ledzion krejt libren Ata djetarës e kan ledzion krejt libren Dhe gjdo kushka e kan ledzion krejt libren E din se nëse ledzion një her Do mos do ka me ledzion dytën her Do mos do ka me ledzion tretën her se valë, nga si ja plëtson nevojat ditore, ja plëtson nevojat e ibadetit, ja plëtson nevojat e shpirtit, ja plëtson nevojat të gjithat e sësat i ka njëriju në jetën e ti. Pas e dhëtë, dhe në gati se nuk gjenë dhe një librë tjetër të përmbledhur në formën e këti libri. Për nëse, një shari, nëse ti e mërë imam Bukhari dhe e ledzan, keme gjithë vështyrësi të madhe. Jo pëse libri është i pa vërtet. Ai është libri më i vërtetë. Porse Imam Buhariu e ka shkruajtur për një kategori të madhe të njerëzve. Për një kategori të lartë të njerëzve. Dhe gjen vështirësinë në mes në mes titullit kaptinës dhe hadithit. Dhe gjen një lloj cikleti. Andaj shpesh kur dëgjojnë njerëzit te Buhariu dhe te te muslimani shkojnë te Hoxha dhe thonë, "Çu ki a dit? Çu shibia? Çka do të shme don, çka ta dit?" Pse? Ngase Imam Buhariu e zxedhë hadithin, me i sharetë të largët, shpeshar s'ki mundësi me kapë. Ku do mendzirë ki me këtë hadith? Ku do mendzirë ki me këtë hadith? Dërsa imam nevë u ju, imam nevë u ju e kundër tha. Imam nevë u ju e letëson kaptinën dhe hadithin. Andaj imam muslimi, kër e ka shkryt libërën, nuk ka vendosë në libërën e ti kaptina. Bukhariu dhe muslimi. Bukhariu i ka vendosë titujtë vetë. Imam muslimi nuk i ka vendos të titur, dhe që i ka mblet hadithet. I ka mblet hadithet, nga pengamberi së sëllam, dhe nuk i ka vendos kaftina. Pra nuk ka kaftin në bë njëtën, kaftin në bë imanin, kaftin në bë vlerën e abdesit, kaftin në bë kushtet e namazit. Bukhariu i ka vendos, imam muslimi nuk i ka vendos. Imam Nehaui ju e ka morë sa i muslimin dhe i ka vendos kaftinat. At shum i qen Allahu bërëçet Imam Nevoviut në kaptina, pra kaptin mbi këtë, kaptin mbi këtë, derisa dietar kanë thënë, Imam Buhariu veçohet në çka? Në zëdhjen e hadithit, ndërsa Imam Nevoviu në zëdhjen e kaptinave. Pra Imam Muslimi më shumë më lehtë për të kuptuar për çka? Për nga hadithi, jo, për nga kaptina. Kur lezion li kaptinën, kaptin mbi Ta e gjenë hadithin poshtë të përpudhër në harmoni të plot me ata që ka doshë me thonë në kaptinë. Te iman Bukhariu, kjo është pak ma problematike. Nga sa je vendosë një kaptinë dhe bja një hadith që nga e jashtë mja nuk harmonizohënë. Andaj e egzistojnë libre të veçanta në bishpjegimin e kaptinave te iman Bukhariut. Iman Bukhariu, se për informacion të lezër, i ka në bishpjegime. Tetshin Shpjegime, libër i madh. Muslimanët sot kanë rallen një meselë, nuk e din çfar çfarë trashëgimia i kanë lënë muslimanët e kaluar. Pas shumë na kanë lënë neve ilm muslimanët, që njeriu fluturon, i fluturon shpirtin nga nga ajo mirësi e madhe që kanë lënë muslimanët. Pa mendo vëllai Zot. Kan eki sot njerëz diçka thonë. Na jemi popull i lasht, ai tjetri thot, na e keni baballor këto, ai tjetri thot, na e keni babgjish këto. Pa mendo vëllai Dasho. Babgjyshe i jon imam Bukhariju Babgjyshe i jon imam Ahmedi Një milion hadithe A kemi babgjyshe Nga se neve në intereson feja Neve në intereson feja Nëse babgjyshi i gjakut Nuk është në aspektin e fejes I joteja nuk është i jote Të e respekto në aspektin e gjakit Por se në aspektin e fejes Babgjyshe e ki kan E ki qëta imam e vahujem, në vëvujem Në gjelës kalanin Eki Bukharijun, eki Muslimin, eki Nesaiun Atar, sa je informon për këto babgjisha Kush janë këta Kush janë këta njërës Sa din këta Qana kanë lan Qëta kanë lan pasuri Këta imam nevëviju nuk e kalan Për më në fitu pare Nuk e kalan më fitu pare Për të kalan si të rëshëgim Qëta shikosh se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe qështë ta ka dosh tyje të mirë Andaj, thot imam Ibn Salih al-Uthejmin, në shpegime në këti libri, së këllibër është për mbladhas i meselëve të ilmët dhe meselëve të edebët. Pasaj thot, në fjallë të jetër, të dhe dhashtë të në shpegime në këti librit, thot, wa hada jadullu ala emna hada l-kitab a'ni rriyadha s-salihin, kitabun shamilun am li kulli muslimin an jaktaniahu wa an jekraahu wa an jafhëmë maa fihi. Thot, Ibn Salih al-Uthejmin, thot, dhe kjo argumentan së këllibër Pra Rjadu Salihin është liber gjithë përfshirës Të buës Ka të buë të gjithë Hadithet dhe Muhammedi sallallahu aleyhi Vesellem Amun është që përfshin të gjitha kaptina Likulli muslimin Enjektenjehu I takon qdo muslimonit me eble I takon qdo muslimonit Me eble dhe me pas në Shtepinë ti U Enjekra e hu dhe duhet me ledzua ta o e njef hëme me afihi dhe duhet mu arvat që ta kuptoje dhe duhet mu arvat që ta kuptoje kë janë disa prej lëvdatave të sëtë ja kanë danë djetarët pastaj në angelet pjesat e dyt cilat janë disa prej veqorije, veqorive konkrete dhe cilësive dhe atributeve të këti libri që e ngritin në nivelin që e bajnë meritor që neve të kapmi dhe të ledzojnë e të shikojmë mirë se që ka në në këtë libër Në këtë liber, ka shumë për e veqorive. Disa për e veqorive ju takojnë djetarve. Këto do t'i shmangemi. Hoxalarve, ato dobi që ka janë akademike dhe shkencore, nuk e shofin të përstachme dhe nuk i, i përkasin gjematit, por se do t'i zxedhin disa për e tëre të cilat janë të përstachme për, për gjematlit dhe masën e thjesht të muslimanve. E para për e tëre, për e këtëre veqorive, është veqoria e kabulit. Zër, në histori i kemi pas më të shekuj për para libra muslimant kanë shkrujt shumë ulemat kanë shkrujt shumë por se jo qdo libra ka pas kabul andaj është shumë punë e ma dhe me të ba Allah një vej për kabul ka dalim mes me punu edhe ka dalim me të ba Allah i kabul me të pranua andaj ëmër ëmë Khattavi tha une me dit që Allah më pranum një Subhanallah kisha fluturu për i këzimit Pra me të pranu, Allah u është në qëka tjetër. Andaj, du të melu të Allah u në gjellë të gjellë, më në i pranu vebret. Prej shumë librave, këj librave ka kabul. Qëllë më tonë kabul? Qdo djetarë, qdo medhëb, qdo gjemat e lezën këtë librave. Nga e lezën e ti. Nga e lezën e ti. Po edhe nga bidat gjitë. Kërrej të lezën e riadu salihin. Nga se Allah i ka dhe në kabul Andaj pe i veqërive të para Të këti libri është se Allah i ka shlu Kabul Që ka dhe me dhe në kabul Kër i ka shkujt Imam Maliku Librën e ti Muatta Imam Maliku e ka një libër të adithit E ka imnin Muatta Në kohën kër i ka shkujt këtë libër Disan zanë sa i kanë thanë O oh, hoqë A e diti se pisa ja ke nishtë me shkujt libërin Muatta janë të shvite dhe dolema tjerë me njetin e mërë, muatta. Muatta. Që ka thënë imam maliku? Ka thënë, ma kene lillahi se jebka. Qëka është për Allah, ka me mbet. Dhe qëka nuk është për Allah, s'ka me mbet. Thuet në disa transmitime se janë shkrytë ditëshin muatta në kohën e imam malikut. Muatta anë si kur sahih. Sahih Bukhari anë është imam malikut. 200 muata janë shkujt në kohën kur e ka shkujt i Mammalikut. A edhe një se nga të 200, 200 muata tjera, përvestë të i Mammalikut, asë nja nuk, nuk e gëziston sotë. Nuk e ka rujtë historia. Përvestë të i Mammalikut. Kjo kabul, dhe zërë. Kjo është kabul. Shka dhe më në kabul? E shkru një vepër, e ban një vepër, dhe Allahu të pranon ata. E kur të pranoj Allahu, Allahu të len gjurë, Edhe pas atyre që ka vënë pas. Andaj Ibrahimu alayhisalatu wassalamu eluti Allahun çka. Për një grumbullit të lutjeve i tha, "Wa j'al li lisanan sidqin." Tha dhe mua, kur të vinë ato pas meje, nipat e me, bani ata më mporrën mua për të mirë. Ha? Ibrahim i thotë Zotit, "O Zot, kur vin të vinë të ertë, mos i të vdesuna. Lë të më porrënin për të mirë." Kjo është shumë e rrezikshme vëllezër. Shikoj Ibrahimi ka dashur më përmend për të mirë masi të vdese. Ana e kundërta, na do na më përmend sot për të mirë. A shikoj sot me manipulime, me mashtrime, ti mundosh më bëj njerëzit me të thonë fjalë të mira, lëvdata të mira, por se kjo është shumë e rrezikshme, ngase ka mundsinë nga interesi i caktumt ta jap një lëvdat në momentin që ka vdes apo gjenerato e cila s'ka pavëtije. Po Çka thot? Çka ka boku? Po Kur dvin mastra xhënaratave, ata nuk e dinin se te ekipos do shohësh kat kandosh shumë, ai nuk e di. Ai çka thot? Çka ka boku? Çka ka bop për muslimantin? Çka ka bop për islamin? Po do të di shëgabogë. E mos ses ka boku kurzo nuk ket emër i mirë. Ibrahimin a e lavdrojnë të gjithë vëllezër? E lavdrojnë jehudit, e lavdrojnë të krishterët, e lavdrojnë muslimanët. Te jehudit Ibrahim ju është i ndershëm, pejgamberi i ndershëm. Te krishterët është pejgamberi i ndershëm të musliman është baba i të uhidit dhe Allahu i ka thonë Muhammed dhe selam djekë e miletin e Ibrahimit andaj me të dhonë Allahu kabul është tjetër qka nga veprimi dhe puna dhe sënët e banë sot prej vetive që i ka këliber është se prej se e ka shkujti me më, më nevuiju Allahu i ka thonë kabul kret e lezojnë e mësojnë dhe është libra me por hapër në të gjithë botën është libra më e hapur do të gjithë botën kjo është prej veprave të para kta pse po e cekim vëllezër pse po e cekim kur dietar thënë këtë libër Allah i ka dhënë kabull ata nuk e, nuk e kanë pa po gaibin se kanë pa po gaib ose kanë çin libra atje të Zotit që kjo është i pranuar po me alamete me alamete me shenja çila është shenja dashnia e madhe muslimanë për këtë libër Dhe Allahu i gjele gjelelu kështu Ata e vlerësojnë se Allahu i ka do në kabul Dobije e ma dhe muslimanve Dobije e ma dhe muslimanve Qe e kanë bë Kajrin këti librit është argument se ka kabul Kjo të ti si informacion Qka të banë dobi Kjo të banë dobi se nësa Allahu e ka bë Ketë liber kabul Nëse ti e ledzonë dhe mësonë dhe mërëmësime Për e këti, shpresohet me të bë Allahu kabul Nështë ta na Nuk e jemi duke e ngrit nivelin e dur, çka do të thonë Allahu me të bëq kabul. Me të bëu Allahu kabul do të thonë se Allahu është i kënaqshëm me ty. Kaq. Tërrat më nuk mirën para syj. Tërrat më nuk mirën para syj. Çka thonë njerëzit më nuk mirë të para syj. Muhamedi s.a.m e kanë shoh shoktë vet. Bashkohasit e vet. E kanë shoh kushërit e vet. E kanë shoh edhe ata se e kanë ardhmicë. Po kë nuk i ka bëu po dhamë atij. Sallallau i ka thonë inna shani ka hu al abater. A is katkoi noti ti, kena me bë "starb". Jo pjellor. Kat shaje ti dikush, kena me bë "mirati" e Kecia, mjerimi. Por kjo kabulli, "wa rafa'na lak dhikrak", e ka thanë Muhamedi sallallahu jelle jalaluhu. Dhe ta kenë ngrit lart emrin. Lart emrin. Vish vish një një element emri dhe të Zotin dhe i ngritjes së emrit dhe kabullit të Zotit ndaj robve. Sa salavati qehet Muhamedi sallallahu alaihi dunya. Sa në minutë vëllezër, minutë në dunya musliman. Sa thon Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammade kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka al-hamidum al-majid. Delti bani do vepra dhe thuj çom nimimu salavat, por sendetim ni mua. S'ka munci, si. pse Allah e ka vendosur. Allah e ka qabul Muhamedin sallallahu alaihi u selam. Ana gjysë, sa për shembull, që ta kuptojmë kët çështjen. Për vetivitë të tërëta të këtij libri është se ky libër ka kritika shumë të pakta. Normal dhe natyrshëm se te dihet art, libri kur mirët mu lexu, mirën nga nga kondi i kritikës. Andaj i thon kritik letrar, njerëz se të cilët mirën me me leximin e e përpik të librit, ata çka çka bojnë? Ata Për vetë se morën dobi, ata i shikojnë dhe nga prizme e kritikës. Ku ka mujtë me gabu? Kërë nuk është ku ka mujtë me gabu që më rëzuh hoqën, po ku ka mujtë me gabu që i shkonë më mirë? I shkonë më mirë se sa? Se sa gjithështu. Djetarët kanë tonë, prej vlerave të këti libri, është se ka shumë pak kritika. Kritikët janë vetëm në aspektin e disa prej haditheve të cilat janë objekt diskutima, janë të sakta, apo jo. Mirë pojmanë uju, nuk kan vendos në këtë libër do një hadith vetëm se është ose sahih ose është i mirë dikush prej ulemave ka llogarit sahi. Pra janë dy mundësi. Ose hadithi është sahih te këto ulemat ose te një pjesë ulemave është sahih. Por nëse e morr me këtë libër na dalin se kritikat janë shumë pak te këti libër. Do sa ka libra të tjera janë të të kritikës së lartë dhe objekt që të rëzohet diçka prej aty librit. Pastaj kam përmendur edhe art për evitive të këtij libri, është se është i përshtatshëm për të gjitha klasat e njerëzve. E kia shton kjo është kjo, kjo pika e tretë, ja shton argumentin në dëshmin pikës së parë, Qabulit. Për ishenjavë të Qabulit është ç'në libër, një mësim, një, një lexerat më e dashhtë edhe avami edhe dietart. A kjo ar radhë Cili libër dhe zërë në existens është që e do edhe avami edhe ulemat A është Kurani Kur, Prej Kurani të nxjerin ulemat Që ti menja me pëtë dhënë Allah U 500 vjetë së kishtë e shkuqa ti Dhe studime gjigante nga libri zotit E bare kjo e te ale Dhe nga ana tjetër avami edhe Kurani E le zonë Kurani Ka dashni për Kurani Me gjithë se se kuptën do shta Sa prej muslimat e, e kuptën Kurani çfarë musliman e kupton Kur'anin pa nga originaliteti. Porse e doin, ka dashni për ta. Pra, teatar kan thon, prej vetive të këtij libri është Allah i ka shlu kabull dhe për statshmëri te të, të gjitha klasat. Pra, e morin hoxhallarët dhe studiojnë. Se ç'i ka bën në uiu kët përstatshmëri dhe e merr Avumi dhe lexon edhe e përfiton prej këtij libri. Andaj prej vetive të këtij libri është është i porstatshëm për të gjitha klasot e njerëzve. prej vetive dhe veqorive të cilët e bojnë më cilësor këtë liber është se shumica e haditheve të cilat i ka zed e buzekeria e nevawi muhiddin Allah e më shirov me rahmetin e tina në këtë liber thojnë djetarët se shumica haditheve janë të qarta dhe të sëqaruara dhe kuptohen me ledzim të par pra veti tjetër e këti libri është se imam në uju, kur e ka siel një hadith, ka shiku që mos tjetë nga hadithet që ka mevoj për mu shpjeguhet. Më përshimë, hadithi Muhammedi së zëllëm, nuk beson një një prejuve dhejri sa t'ja doje vlavit vetë, ata s'ka e do për veti. Tjetarë kërë e binë këtë hadith, nuk shpjegohen shumë me shumë në këtë hadith. Qa ka me shpjegu? Qa ka me shpjegu në këtë hadith? Nuk beson një një prejuve me besim të plot, dhe sa çdo muslimani që e ka vëlla musliman me dash, por ata çka e do për veti. Çka e do për veti? Çi çdo mukani pasë për veti, duaj edhe tjetrit. Çi çdo mukani dishën për veti, duaj edhe tjetrit. Çi çdo mos me pas problemim për veti, duaj edhe tjetrit. Çi çdo me pas familje të mirë dhe të qëndosh për veti, duaj edhe, edhe tjetrit. Muhamedi sallam më një fjalë të shkurtë. Se ka imanin tamam ai i cili s'a si do muslimanit çka e do për veti. Është e qartë? Është e qartë. Pandaj dhe dargondan Shumitë që aditë dhe që ka i cilë në këtë liber, imam nevoju, janë zxedhje e përpiktë që tjetë e kapshme për avamin e muslimarëve. Dhe kjo, ku është e mira e kësajna? Neve nëse në mundësën Allah u gjelohet dhe të flasmi për problematikët dhe pengesat e ledzimit. Nga se shofëmi se njërëzit kanë problemë, së dinë që ishme imë liber, apo pyti që se në parashtrohen, ho gjo, a ka naj ilash për me ledzuma shumë, Mendojnë se pihet dishka për... N nuk ka kësi iloqe, nuk ka bërnatore kësi gjëra, po ka pengesat dhe rethane. Ka rethane të përstatshme dhe të papërstatshme. Një prej pengesat, që në kam përmendjetar të ledzimit, është mos kuptimi termeve. Por shemur, mu kanë që ne e kuptojnë ter terminologjin e mjekve. Ku shpej neve se kisht qenë një librë dhe mu bo mjek? E marë librën, e qenë dhe e kuptonë. Apo? Apo? Porse ngarkesa e termeve çka la banave. S'është së për mua kjo. Nuk është për mua kjo. Po ndriçish me botë të çetë të mjek. Andaj kur ka të terme të rënda, njeriu nuk lexon. Ulemat e mëhoi pse nuk i lexojnë njerëzit derisa do talebut dhe, dhe zor. Edhe talebut edhe xhallar, kanë vështirësinë në leximin e librave të Ibn Taymijes, kanë vështirësinë në librave leximin e Ibn Qayyim. E kështu me radhë. Pse vallë? Apo Mustafa Sadik al-Rafiei, çka thon? Shum termat e ngarku me koha. Shum termat e ngarku me koha. Andaj Imam Nehu ju ka shikue që këto termat janë dhe këto përshtatshme për avamin. Për evitive të këtij libri të ndëruar Vezot është libër i cili i zbut zemrat. Allahu Jalla Gjele Jalalu ja ka dhënë këtij libri mundësinë që kur lexon njeriu i zbut zemra. Nuk ka ndonjë libër i cili e ka përmbledh hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi dhe si kur libra e më mënëvojit që e zbutë zemrën e zbutë zemrën ju rakë i kul kulubë që shprejhen djetarën këta vlezer e kanë djerë konkludim atyre që e ju ka zbutë zemrën që e ju ka zbutë zemrën andë e këj liber ndihman në zbutë jërën e zemrës edhe duhet besitari me zbutë zemrën ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem do të hinë disa njerës në gjennet zemrët i kanë si kur zemrët e zogjëve hadit se kanë djer dot i ken zemrat e zogëve. Ka thon dietar, çka do të thon me pa zemrën e zogit? Çfarë do të thon me pa zemrën e zogit? Në pafajësi, në mos dëshirë për krim, mos dëshirë për mëbojjuna. Kjo është zemra zogit. Kur kujti bandon, kur ku, kërkan se dëmton, shkon rrin në, në degë dhe kur kujina nuk i dëmton. Por me, nëse mir, mir. Në mundet mi u bën mirë, u ban mirë. Nëse s'mundet, ik. Por kjo është zemra e së Muhamedit, sa ka thon kamahi në në gjëndër, dhe këllibër dhe i monë në këtë kaptinë. Pastaj në djetarë për e vetive, të se dhe i kam përmejnë për këllibër, kanë thonë se këllibër ka përmledh ajkën dhe atë pjesën më të mirë të të gjithë hadithëve të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Për hadithëve Muhammedi sëm ka shumë, mirë po jetë të gjitha, dhe më thonë janë dhe nivellit këqë të hadithëve, si kur përshemë islamisht ndërtuar mi pështila apo kur karë hadithi Gjibrillit apo hadithi në jetit që ka thonë imam shafi ju s'ka hadith matëmat se hadithi i në jetit pra imam në uju që ka bo ka bo zxedhe në hadithet zëtë janë të rëndësishme në fe nuk ka këshirve të me mor një hadith që ka thonë Muhamedi Sesele dhe me fut në libur por se ka shikua që tjetë kyç dhe tjetë bazë në në nërtimin e jetës dhe simtarit pastaj prej vetive të këti libri � Kiliber është për mbledhës mbi vyrtytet, mbi nëzitjet e veprave të mira, dhe mbi stolisjen e besimtarit me edukata të larta. Pro, kiliber nëzit me bo mirë. Por qimëllim më më në uju në këtë liber, neve nuk përmendam që ka në këtë liber nga se ka shumë. Nëse më nësënë Allah me ledzue, dhe të shikojmë së është në liber i mrekullu shumë. Në këtë liber imë më në uju ka, ka, ka, ka zxed hadithe, me përpikshmori të lartë për nxitjen e veprave. Për nxitjen e veprave. Derisa ka, ka prej njerëzve, muslimanëve, ogjallarëve kanë thënë gjithmonë kur mbije energia për me bëv vepra të mira, për me fal sunnetet, për me bëv dhikr Allahu xhalla xhelalu e marr këtë libër dhe më vjen energjia. E marr këtë libër dhe më vjen energjia. Për veprat e të ngroja që ka përmendë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për disa vepra, për disa vepra. Andaj këtë libër e ka përmendë atar se është nga, nga kjo kaptinë. Pastaj kanë thanë djetarës e kiliber nga veqorit e ti të rëndësishme, është se ja plotëson të gjitha qastët e jetës ditore të njëriot. Njëriot vëzër në jetën e ti dhëtë me pasë orarë, dhëtë me pasë planë, që ka me bo, ku aqëllimi, që si me jabo, punve, pra ka orarë ditorë, ka orarë javorë, Ka orar mujor Ka orar vjetor Aksu Allahu Gjellale ka cektue Andaj e ka bo gjumajn E ka bo namazur mërëna ditës pes E ka bo gjumajn mërëna javës Pasaj e ka bo Ramazan i mërëna vitit Ekshtë të më rad ka, ka vendosë Allahu ditë tërbardha Ditë të veçanta Ekshtë të më rad Allahu Gjellale, Gjellale ka planifikue Andaj kure ka përmen Levizin e dili dhe hanën Se ka than Husbene I Ju me bo logari Me bo orar e planifiku. Andaj kë libr i mundson që besimtari të ketë orar, të ketë planifikim. Çka po duam mërim? A kemi e kemi parashtitë një ar vetës pyetje, çka po duam mërim? Çka ku po duam të shkoj? Apo cilë është plani jam nditor? Apo neve çish çohojmë dhe çish shkoje? Kjo problem vëllazër. Nuk mundet besimtari çish shkoje. Po duhet mi ia caktu vetës se si duhet. Se si duhet. Andaj kë libr është në kët mundësi që besimtarit kja planifikon dhe kja kryon një loj orarit të mirë në jetën dhe i badetin e ti, dhe prej vetive dhe me ktaj përfundojna, kanë thanë djetarat se kjë liber nga vetit e ti është se në renditjen imam nevoju ka arme diçkat të mahniqme. Pra, kur njeri ju bënd diçkat të mirë, e banë edhe rënditjen e mirë. Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kur dikush për, për juve të punoje një pun, le të përsose. Përsosmëria është për Zotin, përse orvatja dhëtë më bo. A nda njëzve ju ka mbetë, kjo, kjo është hadit i Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, po njëzve ju ka mbetë në fjalet e tyre, të përdeqme si të banjshë ban e mirë, ose le e kejtë. Pra, si të punojshë një pun, punoj e mirë qëfar të loj punë që të ngërkot, nëse e banë, banë e mirë, ama shkele shkoj njështë nuk i du në punët. Imam Nevoju ka punu me këtë haditë e Muhabedi sallallahu aleyhi sallam. Gjdo ka pëtin, gjdo ka pëtin, që ka eshjel Imam Nevoju në rria u salihin, është eshjëdhër në tërtib, në rënditje, me rënditje të mirë. Për atje e le zonket liver dhe doko të një loj zingjiri për shtatëshën për, për trunin tan, për kuptimin tan dhe për nevojat e tua në kuptimin e fesë Allahu te barekehu te ala, kjo ishte ajo çka e mendojmë që ta shpalosim në vlerën e këtij libri dhe motivët, ato të cilat besojmë që janë të mjaftueshme që çdo kush për juve ta blen një kopje të këtij libri, ta marrë një libër nga një një një kopje nga Riyadhu e Salihin dhe ta vendos në shtëpinë e ti ta lexon baraz me librin e Zotit e barek e u teala gase ne to jan hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lutim Allahu te barek e u teala qe Allahu xhelal u namonson qe me msu hadithen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lutim Allahu te barek e u teala qe Allahu xhelal u na vendos ta zemrat tona dashurin per hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusim Zotin ton te barek e u teala qe Allahu xhelal u tandricen me hadithet e tij alaihi salatu wassalam elusim Allahu te barek e u teala qe قو جل جلاله تاغرید ود دین تک مسلمانات يمصل الله تبارك وتعالى رنيس مسلمانو چې د نفوته مو سنتن محمد صلی الله علیه وسلم دا لږوي سنتن محمد صلی الله علیه وسلم دا انت دوبې شو په چشرین مسلمانو اقولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين